Egun honen zure guzieri. Begitz ere bai, pasaden larun batean kanboko marienia inguruko lugen preserbatzeko, urbanizazio proiektu bat gibelarazteko, mila eun bat pertsona bildu dira marienia ezunki lelopean. Akbolako okupazioarekin asita eta sustudere logpenarekin, solmenta austea, gure lugaldeko lau eskoldetan guai, izan irisagin, donapalen, Aiziritzen obe barkatu, azpagnen, aetzen, beskoitzen, oai bai urbanizazio proiektuak animaleko egitar mobilizazioekin erregularki kontestatzen dira. Argiki atzo eraikitzena altzena, protesta arazori gabe, gaur egun konplikatzen da. Marieniatik urbilden itxasuko sartzean, txegur aski garaian, laborantza lugoien gainetik aterader ordoki kiauzoa ur egingo giroarekin zaitasunik gabe egingo zen? Garaiian duela hiru urte bi .000 hemeretsiko sailean gure egi elkargoan, kanboko pelioaren modifikazioak unibertsiitatearen atera aintzinan salatu aurkeztu eta Untsa ez tabaidatu eta, bakarrik hogeitama bost abtantziota hogeita hiru boz bildu zituen. Asumitu behar dena? Partikulaski barnekaldeko erritxikien haute txientzat, soilik bost batekin hor dezkatuak direnak, haiek bai urbanizazio aldaket eta proiektu berri edo zeit eda ikigarri pasadazteiko, inorekin izoratzea obeda. Nola orte osoan etxe bizitzen gaitzeko presioak salatu eta programak hor dituguradik ateratzeko prest haxelem edo aksezioan, ez doa. Nola orte osoan errian bizita lan aldarrikatu eta aktivitate guneak hor ditugularik enpresiak instalatzeko prest? Ez doa. Horra sistematikoki en entzuten ditugune erreakzio zuzenak mobilizazioen parean. Bai, etxebizitza sozialak behar ditugu eta nola ez. Bainan behar lehen akompañamendua bermatzeko, horbe diren zerbitzu publikoetaz urbi, Izan hau laborari erri kolektibo badakigo baiegun eta biharko izan behar den elburu bakarra eta konkretua. Gure ipagaldeko erri eri erri zentro guziak, densifikatzea, aldizparean beharrezkoak diren infrastrukturaak eta zerbitzu publikoak adaptatuz. Mentalitateak, bizi mondeak eta gure etxearen ...kultura ahunt aldatuz. Mirezker, agriptazen zunik eta pasaiguna...